ben trovati e ben trovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa questi sono gli 87.9 inizia una nuova puntata di Entropia Massima oggi parleremo di eh, criptomonete un tema che abbiamo già trattato in, in passato e oggi avremo con noi anche uh, due ospiti eh, speciali eh, che si collegheranno da Amsterdam per parlarci di una loro esperienza molto interessante eh, ma in, prima di addentrarci direi di fare una piccola introduzione ricapitolativa sulle monete, sulle cryptocurrency, sulle criptomonete sono monete, valute basate sulla criptografia sicuramente ne, eh, ne abbiamo sentito parlare eh, diciamo che eh, se si parla eh, di denari sappiamo che anticamente i materiali eh, avevano un, un valore dato dalla loro scarsità quindi insomma, pensiamo ai metalli, ai metalli preziosi no? ed era, il valore era anche dato dalla difficoltà di trasporto di, o di, di magazzinaggio poi dopo arrivò eh, in seguito la banconota eh, che però aveva, eh, diciamo, implicava eh, in qualche modo eh, come dire, eh, il di, dar fiducia a un'istituzione terza Eh, che eh, manteneva le risorse e, e questo ente terzo spesso insomma eh, si tramutava eh, nei po vari potentati e poi stati eh, c'è stato poi eh, la fase eh, cosiddetta del legal tender cioè la, la moneta eh, viene basata sull'autorità, sulla forza, sulla violenza la, la violenza degli stati che impongono leggi eh, ed obbligano Eh, i, eh, i cittadini ad accettare la moneta da loro investa eh, vietando l'uso di altre monete ecco, diciamo questo è un po' lo scenario, ecco, tra un po' avremo eh, <coughs> avremo appunto eh, ci chiameranno da Amsterdam eh, due, due compagni che ci vogliono parlare di una loro esperienza particolare E per loro e per tutti il numero da chiamare è 06 49 17 50 come sapete anche per intervenire durante la trasmissione per ora però attendiamo la chiamata eh, di, di, dei nostri ospiti di oggi e dicevamo che eh, le, le criptomonete appunto eh, che oggi sono in, in circolazione Eh, sono eh, come delle banconote, sono basate su delle informazioni, eh, ma a differenza delle banconote non devono basarsi sulla fiducia eh, nei confronti di terzi. Ecco, un momento che abbiamo eh, un, uh, un collegamento. Sì. la chiamata io sto chiamando il numero ecco siamo, siamo finalmente riusciti a metterci in collegamento e allora abbiamo, eh, abbiamo due compagni dicevamo che, che ci vorranno parlare della loro esperienza sono Giaromi eh, e Radium che ci ascoltano e, e, da Amsterdam giusto sì ciao saluti a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici ciao a tutti <ride> grazie per essere intervenuti stavamo facendo solo una prima introduzione E diciamo eh, anche per spiegare un, un po' in generale cosa sono le criptomonete, insomma tutti quanti conosciamo Bitcoin perché è la più diffusa, però sappiamo che ce ne sono diverse decine, se non centinaia. E, eh, sappiamo che eh, queste monete eh, determinano uh, una possibilità. da parte eh, di chi le utilizza cioè quella di autodeterminarsi di autogestirsi eh, uno degli aspetti più importanti e centrali della, eh, del sistema capitalistico, quindi la moneta e, e sappiamo anche però che queste monete hanno diverse caratteristiche e ci sono dei parametri che si possono variare come possono essere ad esempio la scarsità che può esserci o meno la difficoltà eh, di minarle come si dice in gergo cioè di, eh, come se fosse in una miniera aurea no? eh, di, di tirarle fuori eh, dagli algoritmi Eh, ecco, diciamo però che in generale eh, la moneta è un, un modo attraverso cui le persone possono insieme eh, decidere di, eh, di vivere e produrre cibo, ripari o di curarsi eh, in cooperazione eh, e quindi questo poi ha determinato nel, nel tempo la nascita delle civiltà la crisi in realtà è arrivata proprio nel momento in cui gli stati hanno eh, introdotto dicevamo prima anche con la forza e con l'autorità eh, le monete, quindi invece qui una sfida importante è quella di utilizzare queste tecnologie che ormai sono alla, alla portata eh, per fare qualcosa di, di interessante e quindi in particolare abbiamo, i nostri ospiti ci parleranno di Descent che è insomma un progetto europeo che si è da poco concluso, giusto? È si eh, sta, si sta per concludere a giugno. Perfetto e diciamo che eh, questo progetto voleva portare un po' eh, insieme i, i, le organizzazioni dei cittadini eh, proprio quelle organizzazioni che sono riuscite nel tempo a trasformare la società nel corso degli anni attraverso la loro eh, azione spesso volontaria E, e, e quindi diciamo l'idea era quella di aiutarli a, a sviluppare eh, le loro eh, a, a, a, attività, le loro idee attraverso proprio una, una moneta giusto? Parlatecene, parlatecene direttamente voi va bene, grazie per l'introduzione direi hai fatto una panoramica esaustiva e, e buona delle, delle intenzioni con cui siamo partiti con Radium abbiamo creato prima di tutto un osservatorio, ancora 5, 6, ormai saranno Sette anni fa, anni fa, abbiamo chiamato Dindi, un osservatorio su come vengono usate le monete complementari alternative nel mondo e ci sono molti, eh, molti esempi interessanti che eh, tra gli altri per esempio il, il, il Bristol Pound oppure il, il Banco Palmas in Brasile che è una sorta di, di banco per le monete proprio complementari, quelle create anche dal basso, dalle comunità e abbiamo provato a capire che cosa succedono che cosa succede in questo ambiente da lì siamo arrivati comunque su un terreno eh, abbastanza minato perché eh, come molti hanno sentito parlare insomma è esplosa anche il fenomeno di Bitcoin no? di queste monete eh, e non solo e poi tutte le monete che sono venute dopo eh, delle monete criptografiche delle monete digitali cioè di, di un tipo di di moneta che si può trasferire da un computer all'altro senza passare per la banca quindi un, una Un'innovazione che ha disintermediato la relazione tra le persone nel far girare moneta digitale. Ora in tutta questa turbolenza noi abbiamo cercato di portare avanti uno sguardo dal basso per capire veramente cosa succede a livello di, di strada anche, a livello di possibilità delle persone di autoorganizzarsi e anche di eh, coordinarsi e di avere magari dei budget trasparenti con cui avere a che fare. Ora tornando alle, alle monete criptografiche, Questa è stata un, una delle, delle cose più eh, dirompenti, come ho detto, che è successa negli ultimi anni e che ci ha aperto degli orizzonti eh, alle volte anche estremi, anche abbastanza eh, borderline. Come, come quello di Bitcoin stesso, che da una parte eh, è stato adottato da molte realtà ai margini, da molte eh, economie grigie se non nere, e dall'altra è stato acclamato dalle banche stesse che cercava di combattere come uno strumento finanziario del, del nuovo millennio. Ora in tutta questa turbolenza, in tutto questo hype, in tutte queste persone che, che hanno straparlato, noi stiamo cercando ancora oggi di portare avanti uno sguardo, come dicevo, al basso. e c'è una cosa da dire eh, su Bitcoin che secondo me è vero quel che dicono molti economisti molto più esperti di me sul fatto che è un asset aureo una sorta di moneta deflazionaria una, una riserva che finisce a un certo punto è di per sé uno strumento capitalista di sfruttamento in cui comunque chi arriva prima è chi si arricchisce di più e questo è sul macro livello è sulla, sulla visione d'insieme ed è ineccepibile credo come interpretazione ma dal basso quello che sta succedendo effettivamente è che da quando lo strumento bitcoin si è assestato attorno a una certa eh, quota che viene comprata e venduta più o meno stabilmente adesso attorno ai 400 euro molte persone che si trovano appunto ai margini, a superare barriere, a superare mondi scogli, scogli finanziari mondi in cui la moneta e il tempo della gente vale in modo diverso eh, lo trovano come un ponte perché tu puoi vendere e ricomprare in quella moneta attorno al mondo senza passare attraverso nessuna burocrazia, iscrivendoti su un sito web e cercando chi lo scambia, chi lo compra, chi lo vende e dandoti un appuntamento, così per strada in città. Ora eh, crea tutta un'altra serie di scenari anche sulla fiducia, su quello che è veramente il, il, il denaro oggi come oggi e quanto bisogno c'è di farlo anche girare in un certo senso. Tutte queste sono provocazioni, Bitcoin non credo che sia una, un esempio che porterà avanti eh, l'uguaglianza o, o, o neanche, neanche la meritocrazia neoliberista, eh, è proprio capitalismo selvaggio in quel senso perché comunque viene accumulato dalle persone, però ha aperto delle porte, delle porte eh, molto, molto pesanti, ha aperto delle porte che prima non venivano aperte, dei tabù. Il tabù proprio di, di di di riuscire a immaginare una moneta diversa. E concludo dicendo che comunque l'origine di questo fenomeno è interessante perché bitcoin è nato proprio da, da Wikileaks, da un altro progetto dirompente che ci ha portato ad aprire gli occhi su una serie di cose nel mondo e che è stato combattuto aspramente fin dall'inizio. Wikileaks è stato immediatamente eh, chiuso sotto embargo da Visa e Mastercard nel momento in cui più persone attorno al mondo Nel, nel, nel, al tempo del rilascio del video dell'elicottero che sparava sui giornalisti a Baghdad, in quel momento Bitcoin è stato tagliato fuori da tutte le donazioni che poteva ricevere eh, scusate, Wikileaks è stato tagliato da tutte le donazioni che poteva ricevere Assange è perseguitato, ancora ha, ha dei problemi anche solo ad affacciarsi dall'ambasciata equadoregna a Londra ora, in questo scenario qui Una tribù di hacker vasta attorno al mondo ha deciso che Bitcoin era lo strumento da adottare per superare questo embargo, per comunque superare i bordi e continuare a sostenere questo progetto. Se andiamo a vedere comunque sull'adozione e sulle curve di adozione Bitcoin, questo è stato uno dei momenti eh, topici, un eh, veramente un Kairos, un, un momento assolutamente importante per Bitcoin. Quindi l'origine è comunque quella di, eh, di Di, di rompere con, con gli schemi che ci sono e di provare a immaginare anche solo a sperare che anche con uno strumento comunque che si iscrive nel sistema capitalistico si riesce a raggirare o magari come un granello di, di, di, di sabbia si riesce anche a scardinare un certo tipo di, di, me, di meccanismo. Eh sì. Questa io la trovo una cosa eh, molto interessante di, di, di, del fenomeno bitcoin in generale e da lì siamo partiti veramente a osservare quali sono Le, eh, le declinazioni di questa tecnologia che invece che partire da questi massimi sistemi invece che partire da questi sistemi che sono comunque sistemi di guerra eh, possono invece essere utilizzate dal basso per creare eh, costituenza, autonomia e, e comunque autodeterminazione e, infatti penso e sia passo questo... la parola a Radium che <ride> ha studiato più di me questo tipo di fenomeni è stato anche lui Eh, anche ha visitato di persona le realtà delle favelas in Brasile, dove Banco Palma si investe con microcredito per, per creare comunque eh, benessere per le persone e tante altre situazioni intorno al mondo. Allora, intanto grazie per questo mh, ottimo ehm, eh, cappello che tu hai fatto alle. Eh, alle criptomonete e in particolare a Bitcoin è interessante il fatto che Bitcoin possa poi in realtà ispirare anche progetti come il vostro di cui par parleremo subito dopo una, una breve pausa musicale quindi un paio di minuti e, e ritorniamo in diretta grazie a fra poco no sunshine when she's gone. It's not Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time when she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone This house just ain't no home Anytime she goes away well, I knew, I knew, I knew, I knew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 Anytime she goes away Anytime she goes away Anytime she goes away L ascolto di onda rossa 87.9 in FM riprendiamo la trasmissione in eh, diretta questa è sempre entropia massima con eh, Davide e con Jaromil stiamo parlando delle criptomonete se non sbaglio allora di nuovo a voi la parola sì ecco e, e appunto vogliamo sentire anche la voce di Radium che è l'altro ospite ciao Radium sì, ciao a tutti. ci senti? bene voi? Sì, sì, sì, sì, sì, ti, sì, sen sì non ti sentiamo anche noi perfetto, quindi dopo diciamo una prima parte in cui abbiamo spiegato un po' in generale le, le monete, abbiamo visto Bitcoin quello che, che, che può rappresentare come, come scenario tecnologico veniamo insomma un po' più nello specifico al vostro progetto Decent, giusto? Va bene, sì, grazie uh, Praticamente il progetto Decent è un progetto che nasce come Tentativo comunque sforzo eh, di coinvolgere i movimenti sociali, i movimenti politici eh, all'interno insomma di tutto il contesto della rivoluzione di internet. Eh, è... Scusa, dovresti alzare il volume, si sente poco? Si sente poco. Pronto? Sì, mi sentite? Sì, dico, se, eh, alza, alza un po' la voce per favore. Eh, ok, va eh, meglio, scusami. Sì, va un po' meglio. Praticamente. Ok. Uh, il progetto Decent uh, cerca di collegare i movimenti sociali con la realtà uh, del social networking e uh, c'è anche una sperimentazione che praticamente che stiamo conducendo da ormai due anni con uh, diversità e, e gruppi di ricerca e comunque con hackers, programmatori e gli stessi uh, partecipanti a questi movimenti sociali che già stanno pensando uh, sia le monete digitali e sia le monete complementari ma anche con um, una, uno sguardo molto centrato sui valori che sono quelli dei beni comuni e quindi anche istanze come il reddito di cittadinanza e di partecipazione attiva alla vita economica della società. Uh, le situazioni che abbiamo analizzato noi sono in Spagna, a Barcellona e in Catalogna, poi in Islanda, e, a Reykjavik soprattutto, e ad altri in Finlandia. In questa realtà abbiamo uh, mappato uh, la situazione che c'era già a livello di economia partecipativa, a livello di coworking spaces, uh, a livello di gestione collettiva di beni e di servizi e um, praticamente ascoltando quali, sono, eh, quali erano i loro bisogni, insomma, abbiamo cercato uh, di disegnare e di implementare uh, il tipo di criptomoneta o di blockchain o registro distribuito come vogliamo chiamarli Praticamente questi strumenti che Jaromy prima ha introdotto e ha descritto molto bene a livello tecnopolitico per appunto eh, permettere una sorta di reappropriazione che non è neanche una sorta perché poi quando si parla di denaro la reappropriazione del potere diventa qualcosa di molto più tangibile, tocca, tocca le tasche di tutti e, in un momento di crisi che insomma è un po' forse non glielo anche ripetere in cui siamo comunque eh, cercare di riappropriarsi del potere di creazione della moneta è un atto che politicamente noi crediamo abbia molto valore all'interno di Decent eh, quello che succede è che praticamente nei piloti si cerca di inserire eh, strumenti e pratiche che sono fondamentalmente eh, all'opposto di quello che viene regolamentato di quello che, che viene permesso e quindi ci si muove in zone nuove che possono essere colate, sono zone grigie eh, dove comunque c'è la possibilità che dal basso ci si possa organizzare perché con gli strumenti che abbiamo adesso è possibile e anche a livello monetario appunto con tutto il discorso di bitcoin e freecoin che quello che stiamo sviluppando noi che è una sorta di piattaforma dove è possibile creare le condizioni per gestire la fiducia all'interno di una comunità Ed è una comunità che comunque si organizza attorno a valori comuni, condivisi, non calati dall'alto, e quindi con una dinamica che è partecipativa in senso abbastanza diretto, in senso abbastanza lesserale. Ecco, questi piloti come, come stanno andando? Cioè stanno mostrando buoni risultati sui processi di, di decision making e insomma in generale sulla, sulla collaborazione di, dei cittadini? sì, allora eh, in Irlanda stiamo iniziando una sperimentazione che è forse quella più eh, neanche più interessante tecnicamente ma è quella che descrive meglio lo spirito di tutto quello che stiamo cercando di portare avanti eh, lì abbiamo eh, un contesto in cui hanno una pratica già avviata loro che è, vabbè, è una pratica abbastanza comune in molti paesi europei cioè il bilancio partecipativo. c'è una piattaforma in cui eh, fondamentalmente possono essere proposte delle idee eh, per come usare appunto queste risorse con 8 milioni di euro che per 120.000 persone la popolazione tecnica è comunque già qualcosa che vengono appunto messe a disposizione del comune e eh, per il bene comune e quindi le persone possono proporre idee eh, o appunto segnalare cose eh, scusa, come scusa, come devi, come devi alzare devi alzare un po' il volume della voce, ancora. Sì, ok. Sì. Magari parlando vicino al microfono, se ne hai uno. Eh, sono vicinissima, che okay. siamo con la connessione wireless. Mi dispiace, scusatemi. <ride> In questo uh, meccanismo di bilancio partecipativo quello che succede è che uh, se tu proponi un'idea che viene votata, um, ed è un'idea che migliora appunto il bene comune, come o fare una pista ciclabile, o mettere a posto una panchina, o tutto quello che ti puoi inventare per migliorare. la vita del tuo quartiere, la vita che ti riguarda, insomma, uh, per uh, attuare l'economia in maniera autogestita, in maniera che ha portato l'impatto su come vivo io ogni giorno nella mia città, che vieni votato da altri per quell'idea, guadagni dei punti. Questi punti diventano dei coins che tu hai nel tuo wallet, appunto come funziona con Bitcoin. E uh, questi, um, questi coins sono praticamente dei crediti che tu hai a quel punto. con il comune, con la società, insomma, eh, con tutti e per cui tutti ti ridanno in pratica quello che tu avevi, avevi messo come valore nel creare l'idea che poi è stata votata e che poi ha portato ricordi che tutti gli altri appunto poi, eh, insomma, di cui tutti possono votare no? Ma per esempio Ora, questi crediti che... hanno, hanno una data di scadenza, tanto per dirne una No, data di scadenza no, non è in quel senso. Eh, diciamo annuale magari tra un um, praticamente tra un, un evento di bilancio partecipativo e l'altro allora sì, si può dire che ti scadono così almeno è un incentivo per spenderli. Esatto, eh, perché una delle critiche verranno... per esempio a Bitcoin ma anche eh. a altre criptomonete è proprio che si replica il meccanismo di accumulazione per cui certo eh, no? giusto. Vedi... Però devi vedere questi crediti più come uno sconto che tu hai. per poter fare o poter utilizzare um, delle risorse che sono appunto messe a disposizione già uh, dalla società nel senso se tu hai dei crediti perché hai avuto una buona idea per migliorare il tuo quartiere allora è uno sconto per prenderti il pullman per usare la metropolitana allora è uno sconto per, per andare nella piscina pubblica o per, uh, non lo so, entrare al festival del cinema di Reykjavik cioè Stiamo cercando di fare tutto in maniera come scriviamo nei nostri documenti, antropogenetica. cioè Tutti questi crediti devono essere poi eh, spendibili per cose che migliorano la persona e che sono a favore della persona. citando vabbè se Senti, una, un paio di domande. Allora, il concetto di fiducia, tu prima l'avevi accennato a questa cosa, però è un termine appunto eh, base del, del capitale, no il, la stessa moneta se non c'è la fiducia del consumatore nel fatto che poi qualcuno alla fine pagherà, crollerebbe tutto, tutti sconoscono, ricordano benissimo quando si crea un problema di fiducia con le banche, le file eh, chilometriche per ritirare i propri soldi, la banca che fallisce, eccetera, eccetera, quindi eh, capire se è, è un termine, diciamo ma appropriato per questo tipo di esperienza o forse non ha delle ambiguità la seconda domanda è invece rispetto per esempio al reddito di cittadinanza o garantito come, vogliamo dire, eh, come lo vogliamo chiamare eh, tu parlavi di spese per la, per la comunità ma magari nella comunità ci stanno anche una serie di persone che hanno il problema del reddito è un tema proponibile per la Dcoin o comunque per questo tipo di monete questo tipo di organizzazione? la risposta diretta è sì eh, nel senso che ovviamente come tecnologia abbassandoti i costi appunto per avere questo tipo di sistemi funzionanti ovviamente poi operati servizi a minor costo e quindi se devi fare meccanismi di welfare perché in questo caso parliamo di persone o a basso reddito o comunque ma, magari anche... insomma, situazioni che sono appunto dove si deve intervenire eh, a livello di welfare, appunto non c'è un'altra parola, di benessere appunto dell'individuo. Allora in queste situazioni utilizzare questi strumenti può essere sia vantaggioso per lo Stato perché ovviamente gli costa di meno eh, usare uno strumento, un sistema di pagamento che serve a fare cose che migliorano il dell benessere dell'individuo, E poi anche per l'individuo eh, Oggi vivendo tutti comunque eh, In una situazione dove abbiamo Praticamente tutti raccambi Facebook Eccetera eccetera La gente è abituata ad avere questo tipo di interazione Anche con i device Quindi non vedo perché Non si potrebbe usare la blockchain eh, Anche per fare queste cose che comunque la linea eh, In cui ci stiamo muovendo anche noi Noto so al pilota finlandese è una questione di auto remuner remunerazione La chiamano lì qua in Olanda comunque parlando con persone italiane la chiamiamo già autoreddito e se lo colleghiamo al reddito di cittadinanza nessuno evita di creare un coin che serva appunto da creazione di reddito di cittadinanza anche dal basso, appunto anche creando valore per come, insomma tutta una anche di pratiche Eh, dico la parola ciclo sociale per dirla in maniera in denaro, possibile. però eh, ci si può riappropriare del denaro in forme che sono credo virtuose anche nelle dinamiche che riguardano le economie, che riguardano appunto i contesti sociali che fa parte anche questa stessa radio cioè, sono tutti strumenti, per esempio adesso eh, a Bine stiamo cercando di utilizzare Tricoin. per l'amministrazione interna perché ovviamente può servire anche te eh, a livello di gestione della tua organizzazione, insomma è un sistema di contabilità, è un sistema che comunque ehm, tracca il tempo, insomma, eh, poi, puoi tenere traccia del tempo, puoi tenere traccia del valore, è già qualcosa che ti può servire in molte situazioni, molte organizzazioni Poi c'è uno scarto un po'. concettuale che abbiamo fatto rispetto a quello che, quello che sono le monete, eh, monete crittografiche di oggi eh, stiamo cercando di, di immaginare un, una, un, uno scenario completamente diverso quello in cui c'è la trasparenza completa all'interno di un contesto cioè invece che enfatizzare la pseudonimia o l'anonimato che sono necessari in un contesto pubblico globale comunque proviamo a immaginare un sistema lo stiamo sviluppando in cui un gruppo, un collettivo Un, un gruppo di affinità può eh, praticare la trasparenza totale su quelle che sono le risorse che vengono messe insieme ma anche il credito anche, anche eh, il tipo di, di, di, di risorse di investimenti che si possono fare insieme ed è uno strumento molto potente se, se guardiamo come funzionano anche molti gruppi di migranti quando si stabiliscono in giro nel mondo ci si mette i soldi assieme e si cerca di, di, di far partire un'attività che dia lavoro un po' a tutti In questo tipo di contesti, dal, dal, dal collettivo a anche quello di piccola azienda, la trasparenza, questo tipo di trasparenza radicale all'interno, ma anche di agilità nel modo in cui si possono eh, fare i conti e capire dove stanno andando i soldi, quelli messi insieme appunto, eh, è uno, uno scarto eh, agile in avanti anche rispetto a tutti i meccanismi farraginosi che, che, che vengono posti davanti a chiunque voglia fare qualcosa vogliono mettersi insieme per provare a fare anche, anche i crediti è un po' una provocazione su tutti mh. i fronti diciamo eh ti, ti volevo ripetere un, brevemente la prima domanda il concetto di fiducia in questo tipo di organizzazione è, è uguale a quello eh, appunto che adopera il capitale per chiedere fiducia nella moneta nelle sue banche eccetera eccetera o come si differenzia? Si differenzia strutturalmente, nel senso che se vai da una logica legata appunto alle dinamiche del capitale, se è una logica verticale, è una logica compartimentalizzata, è una logica centralizzata, ovviamente se strutturalmente la tua architettura che è il tuo sistema di pagamento, il tuo registro appunto, contabile, si può vedere da tanti punti di vista cosa è la blockchain. beh a quel punto tu hai un sistema decentralizzato per natura un sistema orizzontale per natura un sistema che è libero per natura e quindi le possibilità che ti lascia fare o che comunque eh, per struttura ti invita a fare sono abbastanza in antitesi con quello che poi fai col capitale però eh, anche la stessa Bitcoin o Blockchain può avere ehm, delle derive dove tu puoi utilizzare insomma, uno strumento come la blockchain lo può utilizzare, lo possono utilizzare militari, non lo so, cioè ci sono varie applicazioni però l'apertura che ha dato questa uh, tecnologia alle possibilità di fare cose non in maniera appunto calata dall'alto o violenta o appunto capitalistica per dirla in senso lato questa tecnologia lo dà appunto come prima caratteristica Va bene, facciamo un'altra breve pausa musicale ricordando che eh, è, è anche possibile telefonare, abbiamo un'altra linea eh, disponibile 06 49 17 50 e ci risentiamo fra due o tre minuti. 979 in FM Radio Onda Rossa, Entropia Massima. Siamo in collegamento con due compagni che si trovano in Olanda e, e stiamo parlando appunto di questo esperimento. diciamo Stiamo parlando di criptomonete, in particolare di Freecoin e del progetto Decent. Ci è venuta in mente durante la pausa musicale una domanda che vogliamo subito girare ai nostri ospiti a proposito di come inizia un, un processo comunitario eh, di circolazione di queste monete. Cioè se inizia per esempio con una, con una distribuzione eh, di crediti o se invece si accede al credito a seguito di un'azione fatta per la comunità. Sì, dunque sì, si ricollega un po' al discorso dove l'abbiamo lasciato. Immagina molto concretamente quella che è la realtà di avere del credito da una banca oggi. Significa andare lì con un bel vestito che faccia buona impressione al funzionario di turno, che ha un suo background anche percettivo, diverso da quello che può essere quello della tua comunità, della tua, del tuo quartiere, di chi ti conosce veramente, ed è qualcuno che ti giudica comunque da, da quello che. tu puoi fare per il capitale, cioè per quel sistema capitalista cosa sei tu e tu sei un numero, tu sei una forza lavoro da degradare, magari da, da innalzare rispetto al titolo conseguito a scuola, che sono cose che non dicono nulla su quello che sei tu e che vali veramente tu nel posto dove vivi. Ora noi proviamo a immaginare una situazione in cui è la comunità che mette insieme, eh, in un modo molto più contestualizzato, le risorse che prova a scommettere anche su dei sogni di persone che vogliono portarli avanti, che prova a comprendere con altri parametri molto più ricchi molto più eh, umani eh, parametri che possono veramente eh, giudicare non, non dico neanche giudicare ma eh, eh, ricondividere il valore attraverso una rete di persone che non è eh, un numero rispetto a quella che è la percezione del capitale, quindi capisci bene che una persona che magari non sa neanche leggere né scrivere che però nel quartiere è una persona molto importante come ce ne sono tante a Roma che non, a cui una banca non darebbe nulla ma a cui tutti darebbero un sorriso continuamente, quelle persone lì hanno un valore in un sistema in cui si decide nel quartiere che quelle persone lì vanno aiutate stiamo parlando di soldi pubblici in un certo senso o comunque di comunità cioè di risorse che la comunità mette assieme e decide in autonomia che cosa facci Cioè, mentre su larga scala oggi non abbiamo alcun contatto con quello che viene fatto veramente e che viene rappresentato dall'uso delle tasse, questi sono degli esperimenti addirittura avvallati dalla comunità europea che eh, lanciano scenari completamente diversi, scenari in cui si è veramente in contatto con quello in cui si sta investendo e con quello che ci si dice eh, tra, tra persone che si conoscono per, per, per affinità, per vicinanza, per, per vicinanza Eh, ci si dice che cosa valgono le idee, che cosa valgono i sogni di ognuno e che cosa vale la vita di ognuno ecco, questo in che modo si collega per esempio con quello che voi definite il social proof of work eh, cioè ehm, una, no. mo una modalità che sì. in qualche modo vorrebbe forse sostituire eh, gli algoritmi di altre monete come bitcoin, giusto? Sì si è studiato proprio a fondo i nostri documenti L'abbiamo chiamato così perché in Bitcoin c'è una cosa che è neutrale, diciamo che è quella che trova il lavoro dei minatori, come, come hai detto vengono chiamati. I minatori eh, trovano questi, queste monete digitali minando, questa è la metafora. E la prova che hanno minato, che hanno lavorato per trovarla sono cicli computazionali. Sono i eh, cicli della CPU, cioè il computer lavora e si surriscalda così facendo, tra l'altro consuma un sacco di energia e eh, piano piano trova queste cose. Quindi è una prova del lavoro che è completamente macchinica, virtuale, vince chi ha il computer più veloce, non ha nessuna attinenza con la realtà sociale da cui proviene. Noi abbiamo provato a immaginarci un sistema che crittograficamente è robusto e ha tutte le proprietà virtuose. il sistema bitcoin però nel quale la prova del fatto che tu hai lavorato non viene da un computer ma viene da un processo sociale viene da un'assemblea che dice sì, hai fatto il tuo lavoro, l'hai fatto bene e decidiamo di darti questo budget a te e a tutti quelli che ci hanno lavorato il fatto della gente che si è in grado di guardarsi in faccia ed è in grado anche di fidarsi l'uno nell'altro quindi l'abbiamo chiamato proprio social proof of work per associarlo in questa dissonanza a quello che esiste adesso in bitcoin e quindi diciamo è questo il momento in cui il credito nasce giusto? sì il credito nasce con le interazioni tra le persone praticamente ed è per questo che è orizzontale ed è per questo che è mutuo perché è veramente creato per eh, economia produttiva praticamente La, non c'è più il discorso allora vabbè è il mercato e quindi non ci si può fare niente bisogna iniziare insomma anche a provare dei modi nuovi per appunto creare credito, gestire la fiducia, noi per quello chiamiamo sistema distribuito per la gestione della fiducia, dove tu praticamente hai praticamente, eh, la possibilità di avere, di dire qualcosa, insomma di esprimere la tua opinione, farla valere nelle regole che appunto poi determinano eh, come il tuo sistema di pagamento funziona. Se iniziare a parlare di queste idee secondo noi è il modo di democratizzare anche il denaro, appunto, che è quello che. con internet si eh, può arrivare anche a quello insomma, credo senti, questa sera l'hai citata più volte la blockchain e eh, ci hai detto che nel progetto Decent si, si parla di una blockchain complementare vogliamo dire un po' meglio che cos'è una blockchain e, qu e qual è la blockchain complementare del progetto? dunque, in generale quello che si chiama eh, blockchain che potremmo tradurre letteralmente come catena di blocchi È un sistema in cui praticamente c'è una lista di eventi, proprio come anche le transazioni in banca, come possono essere dei log su un computer, è una lista di eventi con del tempo, con un timestamp, quindi con una data su ogni evento, e con il nome delle, delle, degli attori in questo evento. Quindi, per esempio, io ho dato eh, 10 neuri a Radium. è iscritto con quella data è successo molti l'hanno firmata questo evento cioè hanno fatto da testimoni del fatto che questo evento esiste e quindi da lì in poi non si può più cambiare quindi è agli occhi di tutti che tale transazione è avvenuta nei sistemi di blockchain tutto questo ammontare di dati anche su tutte le transazioni che avvengono intorno al mondo con i bitcoin vengono eh, ridistribuiti attraverso tutti i nodi dei partecipanti in modo che non siano eh, più eh, contraffattibili queste transazioni da un lato quindi tutti sanno quello che circola e in modo anche da non avere bisogno di un intermediario quindi non c'è bisogno più del database di una banca che dice sì questa transazione è avvenuta no la transazione è avvenuta lo sanno tutti ora il modo in cui noi pensiamo a queste blockchain non è quello di sviluppare noi una nostra blockchain perché questo è stato un fenomeno eh, mondiale tecnologico Grossissimo, ci ha quasi investiti. Eh, quando si è cominciato a parlare di Bitcoin nel 2010, la tecnologia, come ho anche cercato di ricordare, era molto, molto eh, contro, controversa, era una tecnologia rivoluzionaria, nel pieno senso della parola. Quindi eh, tutto quello che è l'apparato industriale, attorno soprattutto alla finanza, si è appropriato di questo tipo di tecnologia, chiamandola blockchain, e cercando di piegare. Quindi adesso ci sono banche che lavorano su blockchain che possono far girare eh, milioni attorno al mondo da una parte e all'altra senza essere intercettati in modo segreto. Anche il capitalismo si è appropriato di queste tecnologie immediatamente e l'ha chiamato proprio blockchain per indicarne la sua eh, natura non più politica, non più controversa a livello di, di, di scontro, di conflitto anche geopolitico, ma per comunque utilizzarla per i propri scopi. Noi rispetto a quello che è successo e che sta ancora succedendo come sviluppo delle blockchain, che hanno anche importanza per la trasparenza, per, per combattere anche la corruzione, nella gestione dei fondi, eccetera eccetera non è, siamo, siamo un granello, siamo una formichina. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è creare un'interfaccia molto utilizzabile, molto facile da utilizzare e facile anche da, da appropriare. quindi da, da cambiare, da metterci il proprio logo, da, da cambiare il codice in modo che magari fa, abbia funzionalità diverse, eh, tenuta open source, che possa utilizzare le blockchain che esistono e anche le blockchain future. Noi abbiamo creato una sorta di eh, interfaccia web basata sul web, federabile su vari server, che possa venire utilizzata proprio in vari ambienti, in vari contesti, nel modo più aperto possibile. Quindi tu puoi operare transazioni. l'uno all'altro nel, nel giro di persone che condividono questo spazio, puoi mettergli anche un tag, puoi ricercarle per data puoi avere grafici che fanno capire come sono girate le risorse e puoi anche stabilire regole nuove per esempio puoi stabilire che ognuno riceve una, un, un euro eh, ogni mese e che alla fine dell'anno una percentuale uno può anche ricambiarla eh, alla fine in euro e nel frattempo tutti lavorano a qualcosa cioè puoi creare comunque eh, accordi nuovi e eh, situazioni in cui c'è la trasparenza piena e l'abbondanza di informazioni internamente e all'esterno queste informazioni vengono rappresentate solo quando sono necessarie, nella quantità in cui sono necessarie, magari per provare il fatto che c'è stata un'attività e sono girate veramente le risorse, ma non per eh, rivelare completamente l'identità di tutti quelli che ci hanno avuto a che fare, quindi rispettando anche la privacy Perché abbiamo fatto questo? non solo per cercare di eh, creare uno spazio di agilità all'interno della creazione di moneta ma anche perché effettivamente le blockchain come sono oggi rappresentano una grave minaccia anche per la privacy perché non è vero che erano anonime che sono completamente anonime con bitcoin bisogna darsi da fare parecchio usare torre e anche altri strumenti perché siano anonime le transazioni in realtà non sono anonime c'è la trasparenza globale di tutte queste transazioni E nel momento in cui noi mettiamo una comunità e tutti i suoi valori, ma anche il modo in cui lavora questa comunità, su una blockchain l'abbiamo semplicemente aperta a tutti, al pubblico globale e molte volte, in molti casi, proprio a livello di privacy questo non è desiderabile. Noi abbiamo creato uno strumento che permette di far camminarsi in questo tipo di, di, di, di scenari e anche di adattarsi alle blockchain o anche agli smart contract. che vengono fuori. Abbiamo usato Bitcoin, NXT, stiamo studiando le sidechain e anche Ethereum, Eris e altri smart contracts. Insomma non cerchiamo di sostituirci a quello che già esiste, ma cerchiamo di creare uno strumento, un toolkit appropriabile che possa anche lui insomma, eh, gestirsi, che, che, che, che, che soprattutto dei collettivi possano gestirsi in autonomia. perfetto vogliamo ringraziarvi per questa eh, trasmissione eh, diciamo è, è un tema difficile di, di, cui, di cui parlare per radio ma insomma penso che eh, abbiamo sicuramente dato un contributo importante alla conoscenza di, di qualcosa di, di rivoluzionario che sta succedendo quindi vogliamo ringraziare i nostri ospiti e chiudiamo adesso la trasmissione e torneremo ringraziamo noi Radio Onda Rossa una radio che ci carissima con... continuate così <ride> grazie grazie, ciao allora, niente, diamo appuntamento a, ai nostri ascoltatori al prossimo lunedì sempre con Entropia Massima buonasera e rimanete all'ascolto degli 87 e 9 soprattutto ricordatevi sta per arrivare il compleanno di Radio Onda Rossa il 24 maggio di quest'anno saranno 39 anni di Radio Onda Rossa libera nell'etere senza padroni senza padrini senza pubblicità senza finanziamenti di partiti sindacati o altro affidata soltanto a voi ascoltatori e ascoltatrici e quindi l'appello che rinnoviamo vista la difficoltà eh, economica della, di sostenere eh, le spese eh, di questa emittente, la possibilità di continuare a esistere e a resistere è affidata a voi, quindi si può sottoscrivere eh, collegandosi al sito ondarossa.info con un versamento telematico, altrimenti c'è il vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 o ancora più Uh, diretto il uh, contributo da portare, da portare qui in radio dalle 9 alle 21 tutti i giorni buon ascolto con gli 87 e 9